Ja marhaban, ja marhaban, zainal shuhur. Bagaimana menikapi fitnah akhir zaman saat ini di medsos? Wallahumma inna na'udhu min fitnatil medsos. Selamatkan kami dari fitnah medsos. Al-ibadatu fil -harazi orang yang istiqomah beribadah fil haraj haraj artinya katsratu fitan pada zaman banyak fitan banyak fitnah tapi dia tetap istiqomah kahijratin ilayya sama seperti orang berhijrah kepadaku mudah-mudahan kita termasuk dalam itu Allahu Akbar Allah. makanya tidak ada yang bisa membimbing hati antum kecuali ibadah itu saja lagi yang bisa membimbing kita malam, salat paksakan diri, aku harus bangun malam saat itu koneksikan dengan Allah Allah tidak akan membiarkan Antum tersesat. Allahumma ij'al ja fi qalbi nuran berikan dalam hatiku cahaya wa fi sam'i cahaya fi basari nuran pandanganku cahaya wa an yamini nuran sebelah cahaya wa an yasari nuran dan sebelah kiri tahti nura, nura. berikan aku cahaya the lightness pencerahan Antum datang ke Masjid Al-Azhar ini jam 12 malam, matikan semua lampu, buka mata antum. Nampak? Tidak nampak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fa ma lahu min nur. Maka dia tidak akan dapat cahaya. Walaupun Profesor Dr. Kiai Haji Buya Presiden Provinsi Gubernur bupati camat walikota kalau tidak dapat cahaya tidak maka minta cahaya koneksikan hubungan dengan Allah di situlah fungsi zikir tak boleh putus zikirnya terserah saya lebih suka selawat terus selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allah Allah saya lebih suka uh, istighfar Pak Ustaz astaghfirullah rabbal baraya Serah. saya lebih suka subhanallah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim pilih salah satu lazimkan diri anda Dan banyak juga orang dengar aji kata ustaz ini lebih baik selawat kata ustaz ini lebih baik istighfar kata ustaz ini lebih tasbih kamu pilih yang mana itulah pak ustaz saya bingung satu pun belum saya amalkan <laughs> ini lah kadang kita bangun tidur tiba-tiba hati ni galau Tak tahu. Hati bukan punya kita. Hati punya Allah. Bagaimana cara mengusirnya? kalau saya, salawah. Saya pribadi salawah. Allahum sallallahu. banyak-banyak. Mulut mengucap, hati mengingat, pikiran konsentrasi, mengagungkan koneksikan dengan Muhammad sallallahu sallallahu. Allahum sallallahu Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Saya enggak pake Sayyidina. Enggak apa-apa. Enggak usah permasalahkan Sayyidina. Allah sallallahu. Enggak pake Sayyidina Muhammad. Allah Masalli'ala Mas Mas Dari rumah ke tempat ngajar Dari tempat ngajar Allah, Datang kawan ngajak ngobrol Bro gimana Allah Masalli'ala Allah Masalli'ala